Кейм Макдонал. Цей хемерний світ. Текст читає Сергій Оробчук. Розділ третій. Ганна опинилася в чималому з технічного погляду кабінеті. Суто з технічного, бо купа ящиків із документами і стоси газет займали майже все вільне місце. Світло потрапляло тільки від вітражів. Сонячні промені підсвічували пил у повітрі. І це додавало старовинній келії відчуття затишку. Та хоч очам і було приємно, про інші органи чуттів нічого не скажеш, особливо про нюх. Тхнуло, наче від компостної купи, яка ще й викурювала по 60 цигарок на день. Вітаю? Жодної відповіді. Ганна завмерла і прислухалася. Від столу в кутку долунало тихе сопіння, але того, хто там сидів, не було видно за сто самих книжок, файлів і загорнутого детриту, який вкривав усе навколо. Вона несміливо ступнула вперед, обминула контейнер зі сріблястою фольгою, де раніше зберігалася, мабуть, індійська страва, але тепер в міст скидався на неймовірний прорив у галузі біологічної зброї. Ганна наближалася, поки змогла роздивитися найбільше 100 файлів, а за ним копицю волосся. Вона лежала на столі, раптом звідти почулася гуне хропіння. Ганна кашлянула, але без жодного ефекту. Вітаю. Нічого. Вона спробувала ще раз кашлянути вже максимально гучно. Все одно нічого. Жінка розвернулася і взяла з одного стосу велику книжку. На її подив це був примірник фоліанту «Дворяни Британії». Гана впустила книгу на долівку та глухо гупнула. «Ай!» Чоловік за столом миттю сів. У він пускав слину, і до щоки йому приліпився папірець. «А! Я осліп! Я осліп!» Він замахав руками навколо голови, неначе намагався відігнати невидимих ос. Папірець полетів на долівку тієї миті, коли він зачепив Ліктем на половину повну пляшку віскі, і та впала зі столу. Чоловік виявив несподівано точний рефлекс і підхопив пляшку, перш ніж вона досягла підлоги. «Слава Богу!» Тут прокинувся схований десінтерком. Почувся голос Грейс. «Раз». Чоловік розвернувся. «Який ще раз?» «Це не раз. Якщо я це кажу, коли в кімнаті крім мене нікого нема, то це просто думки в голос. Не можна заборонити людині думати. Ти в кімнаті не сам». «Ні, я...» Чоловік підняв голову і лише тепер зауважив Ганну. Це хто? Вітаю, я. Чоловік підняв руку, щоб Ганна помовчала. Голос Грейс прозвучав далі. Її звуть Ганна Дрінквотер. Віліс, вставила Ганна. Віліс, повторила Грейс. Вона прийшла на співбесіду. Що, нащо? Хто взагалі так вирішив? Ти й вирішив. Нам потрібна нова тіна. Але ми вже брали нового тіну. Він звільнився, забув. Ще ж бурнув тобі степлеру голову. Точно. Чоловік. Обіруч схопив голову. Це пояснює, чому в мене так розкулюється Макітра. Це сталося два тижні тому, і він промазав. А так, він тоді влучив у того, як його... Приємне відчуття. Вокса. І в нього відчуття було неприємне. А голова в тебе розкулюється з тієї самої причини, що й завжди. Ага, зрозумів. Чоловік скорчив гримасу. І ніяких гримас, Вінсента Бейнкрофте. Бейнкрофт оглянув кімнату. Звідки тобі взагалі знати, що я... Я просто знаю. А та заради – два. Він обурено сплеснув руками. Але я нічого не сказав. Збирався сказати. Це смішно. Правила. Є правила. Це смішні правила. Вінсенте, показати тобі договір, який ти сам підписав. Іще раз. Ні, не показати. Я навіть не певен, що він має юридичну силу. Я підписував його п'яний. Якби я чекала, поки ти протверезієш. Так, так, так, перебив Бенкрофт. Дякую, Грейс. Але не треба ганьбити мене перед людиною, яка прийшла на співбесіду. Він уперше уважно оглянув на Ганну і закліпав, наче намагався сфокусувати погляд. «Ха!» – озвалася Грейс. «То, кажеш, до цієї хвилини ти скидався на поважну людину?» «Це вже край. Щодня закінчимо. Я відшукаю цей інтерком, хоч би в якій дупі він стирчав, і вирубаю. Сподіваєшся відшукати щось у цьому свинарнику? Хай щастить!» «Годі! Негайно не відімкнися, Грейс. Я зараз проводитиму конфіденційну співбесіду з міс... Дрінквотер, відказала Грейс. «Тобто Іліс?» – знову виправила Ганна. «Так», – озвався Бейнкрофт. «Погоджуйся з усім сказаним. А тепер відмикайся». «Залюбки». Щось гучно пікнуло. Бейнкрофт у розпачі похитав головою, і з його патлів на стіл випала цигарка. «О, чудово!» – він підняв її та заходився, не по столі. «Ну, що ж, тоді почнемо». Він роздратовано глянув на Ганну і кивнув на стілець навпроти. Не думай, у нас є цілий день. Я зайнята людина. Де поділася бісова запальничка? Він подивився на мов би очікував відповіді. Та знизала плечіма. У такому разі ти провалила перше випробування. Спостережливість – це ключова риса. Грейс? Голос Грейс долинув із коридору. Я тебе не чую. Ти ж сказав, щоб я відімкнулася від інтеркому. Тоді як вона? Гаразд, приїхали. Бейнкрофт склав долоні рупором навколо рота і у відповідь. «Де моя запальничка?» «Я не знаю!» Ганна відсунула стілець, на який їй вказали. «І ось об заклад, що це вона їй поцупила!» Завжди викидає те, що їй не подобається. Напевно, тому й виходила заміж тричі. У тебе нема запальнички?» Ганна не відповіла. Бейнкорст роздратовано заклацав пальцями. «Прийом! Земля викликає білявку! Білявка, відповідай!» «Пробачте, я не слухала. Тут на стільці якісь речі. Ну то переклади їх кудись і сідай ну ману мо -ма -ну -ма. У мене мало часу!» Ганна гидливо зморщила носа. «Тут шматок піци!» «О, чудово!» Бейнкрофт перехилився через стіл і зняв зі стоса книжок піцу. Під нею лежала запальничка з відкидним ковпачком. «О, комбо! Життя починає налагоджуватися!» Іншою рукою він узяв запальничку і знову сів у крісло. Ганна акуратно зняла стос книжок і поставила на долівку. Робила це так повільно, щоб якнайдовше не дивитися на Бейнкрофта, бо мала сильну підозру, що він жує той шматок піци. Звільнивши стілець, вона сіла. Намагалася не думати про те, що плями на потертій поверхні можуть перейти на її найкращий костюм. Коли нарешті вмостилася, вперше уважно роздивилася Вінсента Бейкрофта. Під гніздом із патлів було блідене голене обличчя сіро-зеленими налитими крові очима. Якби він пожертвував свій костюм в благодійній крамниці, йому б чимно подякували, а потім відразу ж спалили б це нещастя. Напевне, йому було десь від 40 до 50 років, але загальний нездоровий вигляд збив ганну пантелику. Він якимось дивом скидався водночас на худорлявого і повного. На обличчі панував якийсь засмучений вираз. Можливо, до цього був причетний, пожований шматок до історичної піци, який він похмуро споживав. Якщо стисло, той чоловік скидався на живого трупа в очікуванні смерті. Бенкрофт із зусиллям ковтув, гучно відригнув, відкинувся на спинку крісла і закинув ноги на стіл. Цигарку, на яку нещодавно натрапив, затиснув у губах. «А тут можна палити?» – запитала Ганна. «Не все так однозначно. Тобі тут палити не можна. А мені не те, що можна, а навіть треба. Це одна з небагатьох речей, які полегшують мені кораблетрощу в товаристві всіх цих ідіотів». Він заговорив з ірландським акцентом, але неритмічно, радше агресивно. «У мене астма». – Бейнкров стинув плечима. «Кожному доводиться нести свій хрест. У мене самого запущений...» Мікос стопи. Він підпалив цигарку. То почнемо, чи що? Де ти себе бачиш через п'ять років? Ну, я. Ганна розгубилася. Намагалася пригадати бодай щось із бомбічної співбесіди, яку студіювала цілу ніч. Я розраховую на розвиток своїх навичок і покращення своїх. Це хитре запитання. Сюди не приходять ті, хто має бодай якесь майбутнє. Тут майбутнє помирає. Я знаю, про що кажу. Бенкрофт нахилився над столом і дістав зі стосу паперів два скріплені аркуші, через що верхні розсипалися в неохайну кубку на долівці. «А ну, тоді поглянемо на твій стислий самоопис». Ганна впізнала своє резюме. Втім, коли вона його сюди надсилала, на ньому не було стільки масних і кольорових плям. «Сторінка перша. Ти ходила в школу. Молодчина, що отримала обов'язкову середню освіту». «Ну так, я...» Вінсент перегорнув аркуш. «Сторінка друга. Ти вступила до Дургамського університету на англійську філологію. Так, мене завжди. Але не довчилася, тому що зникла. Я була. Ні, завжди брешу. Ти організувала два веселі забіги зі збором коштів на благодійність і бал. Ага, ага, веселі забіги. Те щось із розряду оксиморонів, наряду зі словосполученнями дружній вогонь і вегетаріанська їжа. Ганна промовчала. Бенкрофт глянув на неї з надріззюме. Нічого не бажаєш додати? А я можу говорити? У мене склалося враження, що ви прагнете монологу. О, наша Кейскіська випускає кіхтики. Радий, що вони є. То хто це був? Нянечка, приватна тренерка? Що пробачте?» Бенкрофт прибрав ноги зі столу і підняв пляшку віскі. З ким він трахався? Ганна посувалася на стільці. Я не розумію, про що ви. Бенкрофт виловив у шухляді брудну склянку і наповнив її віскі. Щедрі порції межувала зі схильністю до суїциду. А я думаю, розумієш? Він сховав пляшку в нижню шухлядку і глянув на Ган. «Ти зникла і не закінчила університет. Зникла не у в'язниці, бо якщо тільки правила не пом'якшили ще більше, благодійний бал ти з грантами влаштувати не змогла Це вказує на інший різновид Фатуму, на шлюб. Поза як працювати тобі не доводилося, припускаю, що в нього була гарна робота. Напевне, десь у великому місті. Він не мертвий, бо тоді б ти й далі носила обручку. І не прийшла б сюди, бо твій прихід свідчить про розпач а більшість великих компаній дають непогані парашути на випадок, якщо, благовірний, відкинемо касини. Ти вийшла заміж, зараз щонайменше живеш окремо, а твій костюм свідчить про те, що тобі не бракувало грошей, навіть якщо зараз це змінилося. Наймовірніше ти повернулася спиною до всіх його зроблених нечесним шляхом грошенят, щоб почати нове життя без цього покидька. Ти сильна незалежна жінка, і він тобі не потрібен, але ти все одно приберегла кілька костюмчиків. «До кого він там трахнув? Нянечку? Персональну тренерку?» «А чоловіки досі трахуються зі своїми секретарками. Це вже перетворилося на якесь кліше». Бенкрофт і Ганна довго дивилися одне одному в очі. «Ми просто зрозуміли, що не підходимо одне одному. Глупство!» «Глупство?» Настала черга Бенкрофта ображатися. «У нас із жінкою на рецепції є домовленість. Із адміністраторкою». Перебив голос Гресь із незримого інтеркому. Зроби ласку, Грейс, вирубай цю трикляту штуку негайно. Знову почулося гучне піпікання. Бейнкрофт срубнув віскі. Я підписав зі своєю адміністраторкою договір про те, що мені заборонено клясти і поминати імя Господа Всує більш ніж тричі на день. А що буде після трьох разів? Вона звільниться, а компанія без неї точно не функціонуватиме. У цім сховищі бездарності, розбитих мрій і страшного невезіння вона найнебезпечніша, що можна собі уявити. Добросовісна співробітниця. До речі про звільнення. Бейнкрофт закашлявся. Ганні довелося пригнутися, бо запалена цигарка вилетіла йому з рота в напрямку її голови. От чорт, мала чудові рефлекси, молодчага. Фізоти склала. Ганна озирнулася через плече, але цигарка щезла за стосами газет. Вона подивилася на Бейнкрофта. Той запалював іншу. А не треба відшукати ту? Усе ну, буде нормально. Тут усе... «Вогки наскрізь, не просушиш!» «Про що ми там говорили?» Бенкрофт знову відкинувся на спинку крісла і заклав ноги на стіл. «Ви мені розповідали про деталі роботи?» «Ні, такого я б не розповідав». «Ви пояснювали, чому сидите в адміністраторки під черевиком?» «До цього». Ганна на нього навіть не глянула. «Перепрошую, ти відволіклася?» «Вибачте, так. Мене трошки відволікло те, що у вас кабінет загорівся». Ганна відхилилася, щоб Бенкрофту... Краще було видно дим, який уже валував від стосу газет. Ой, та нащо такий драматизм? Він ще не загорівся. Грейсь, ти не могла б. Нам потрібна ота от штука. Двері кабінету розчахнулися, всередину ввалилася стела з вогнегасником у руках. Так, оця, чудово. Стила спрямувала потік піни на папери, що вже тліли, водночас роздратовано витріщаючись на Бенкрофта. Коли закінчила, купнула папери доречним тут Мартінсом, щоб пересвідчитися, що ніде не лишилося вогника. «Чудова! Ти вже познайомилася з моєю протеже?» Ганна подивилася на них по черзі кивнула. «Зі Стелою. Так, познайомилася. У нас пражнісінький примінчик радості, правда ж, Стело? Дівчинка обожнює такі старі будинки, як цей. Ми з нею познайомилися, коли вона серед ночі залазила сюди через вікно. «Ти ще довго той сратий випадок будеш згадувати?» Гресь. Вона договору не підписувала. Тільки ти. Долину вздаляв голос Грейс. Хіба ж це чесно? Бенкрофт повернувся до Ганни. Хай там як вона випадково зловила мене на поліруванні моєї призової нагороди. Це точно. Бенкрофт нагнувся і дістав предмет, який Ганна назвала гвинтівкою, хоча ніколи раніше нічого схожого не бачила. Руків'я було як у звичайної рушниці, але ствол нагадував не що інше, як трубу. Бенкрофт витягнув її вперед. Єдиний неповторний баландерський мушкетон. Передавався в роду лордів-баландерів із покоління в покоління, а потім останній із нащадків програв його мені в карти, бо думав, що фулгаус вищий за стрейт-флеш. Ем, дуже гарний. Так, підлітка Люська вирішила інакше, коли вперше його побачила, але я теж не всім з першого погляду припадаю до душі. Моя юна учениця постала перед вибором – в'язниця чи захоплива кар'єра в газетному бізнесі. «Угу», – буркнула Стела. «Якби я знала, на що погоджуюся, то попросила мене застрелити. Ой, вона це не серйозно». Стела відсалютувала двома пальцями, вийшла з кабінету і грюкнула дверима. Бенкров знову вмостився у кріслі. «Мені подобається ця дитина. У неї така чудова зла енергетика. Немовби би вона вирішила, чи життя лайно, тому ми всі просто вбиваємо час в очікуванні повільної болісної смерті. За розвитком вона випереджає свій вік. Я літа. Ще на що сподівався. Але менше з тим, на чому ми зупинилися? Ви мене ображали, а потім підпалили свій кабінет. О, це вже звучить, як те, що я міг би зробити. Секундочку. До слова про вогонь. дрінк У Уганни вже млоїло під ложечкою. Отже, моя роль. А саме, що я? Бейнгрофс енергійно забарабанив пальцями по столі. Я згадав. Тебе показували в новинах. Жінка, яка спалила дім чоловіка після його зради. «Тепер ясно, звідки в тебе такий фаховий підхід у питаннях пожежної безпеки». Ганна відчула наростання злості. «Я не палила дім. Я палила його одяг на задньому дворі. А вітер несподівано змінив напрямок». Чимало було клопоту з тим звинуваченням у підпалі. «Зрозуміло», – мовив Бейнкрофт. «А це сталося до чи після того, як ви зрозуміли, що не підходите одне одному». Ганна схрестила руки на грудях. «А ваша співбесіда полягає у приниженні кандидатів?» «Ні, але це приємний бонус. Отже, повернемося до мого першого запитання. Няня чи персональна тренерка?» Ганна відчула, як усередині щось надломилося. Вона й не помітила, як зірвалася на рівні. «Ідіть до біса. Хто ви такий, щоб судити інших? Сидите тут у власному бруді? Що це взагалі за місце? Та ви себе послухайте, ви жогидний. Нянька чи персональна тренерка? Нянька чи персональна тренерка? Консультантка з питань шлюбу, якщо так кортить дізнатися?» Це правда, я його зловила на сексі з жінкою, яка мала врятувати наш шлюб. І це сталося вже по тому, як він трахнув персональну тренерку, сусідську няню, двох жінок, яких я вважала своїми подругами. І так секретарку теж. Таке досі стається, принаймні в моєму гівножитті. Усе справді дуже погано. Мій останній шанс влаштуватися на роботу – це благати типи якого власний персонал так ненавидить, що шантажує договором, аби він поводився хоча б пристойно. І навіть попри це один із співробітників зараз стоїть на даху і погрожує, що стрибне. Бенкрофт завмер із віськи на півдорозі до губів. Він... що? Ганна глибоко вдихнула, намагаючись зібрати волю в кулак. Так, згорів сарай, гореї хата. Мені забракло клепки, щоб дозволити йому це зробити. І я намагалася його відмовити. Чортові понеділки. Одну секунду. Не випускаючи з рук Мошкетона, Бенкрофт розвернувся, Відчинив вікно з вітражем у себе за спиною і вихилися в нього. «Ну все. загорав він. Це остання крапля. Не смій до мене наближатися, монстре. Голос належав Реджі чоловікові в картатому костюмі трійці, з яким Ганна познайомилася трохи раніше. Хоча слово познайомитися обставинам їхньої зустрічі не відповідало. Ще понеділка одне й те саме, волав Бейнкрофт. Годі вже, я тебе застрелю. Бейнкрофт ризиковано вистромився з вікна і прицілився кудись угору. «Ти спізнився. Я стрибаю». «Добре, бо мені подобається, коли ціль рухається. Давно вже не вбивав людей, але думаю, що це ніби кататися на велосипеді. Тіло саме пам'ятає». Бейнкрофт звів гачок і вперся плечем у приклад. «Облиш мене чудовиську. В тебе навіть рушниця, мабуть, не заряджена». «Ти серйозно? Я алкоголік, якому немає заради чого жити. Ти справді думаєш, що я тримаю рушницю незарядженою?» «Ну, я запевняю, я це зроблю». «А знаєш чому? Бо мені нестерпна сама думка про те, що ти себе вб'єш, адже тоді вийде, що ти таки чогось досяг, і я не можу допустити, щоб така бездарність, як ти, бодай чогось досягла. А тепер вертайся в кабінет, і я чекаю від тебе дванадцять сотень слів про появу де завгодно. Дзузьки! Окей, тоді стрибай. У мене з'явилася краща думка. Я не стрілятиму в тебе. Краще стрибни, а потім я продовжу публікувати твої статті». «Які ще статті?» ті, в яких ти визнаєш, що привидів не існує». Ганна почула, як хтось пазматично вдихнув. «Ти не посмієш». «Ще як посмію? А потім я ще публікую статтю про те, що НЛО – це теж повна фігня». Ганна почула голос чоловіка, якого до цього бачила у вікні. Окса. «Агов, а я тут до чого?» «Твоя споріднена душа тут стрибати зібралася. Я б очікував, що ти його супроводжуватимеш». «Востаннє, кажу, споріднена в нас лише квартира». «Ой, та годі вже!» – голос Грейс перекрив решту. «Усі зараз же в кабінет. Ніхто ні звідки не стрибає, ніхто ні в кого не стріляє. У нас тут юна вразлива дівчина, ви забули?» Мені пофіг», – долинув звідки лязь голос згаданої вразливої дівчини. «Замовкне, Стело. Вдруге не повторюватиму. А зараз я замовляю на всіх обід. Оксе. Руел-чизбургер із сиром, сухариками та соусом. Редженальде. «Я… Редженальде. повторила Грейс. «Салати з сиром, халумі, будь ласка. Авжеж. Мені те саме ще й сніданок, буркнув Бенкрофт. Я тобі вже казала, що залишишся без обіду, якщо ще раз пригрозиш когось застрелити. Він навіть не заряджений. Ну тоді гаразд. Бейнкрофт втягнув себе назад у кабінет і глянув на Ганну. А ти що будеш? Даруйте. На обід. Тільки не кажи, що не знаю, що таке обід. Ти могла десять років ніхто не робити, але не кажи, що уникала обідів. Ганна розтулила і знову стулила рота. Заждіть, ви мене берете. Бенкров зітхнув. «Так, твоє резюме не містить жодної корисної інформації, але з 38 кандидатів ти друга, хто припустився менш ніж трьох орфографічних помилок. Хоч ця газета і нагадує купу фекалій, але поки я тут головний, це буде граматично правильна купа фекалій». Але так вийшло, що перший кандидат, який припустився менш ніж трьох помилок, написав резюме власною кров'ю. «Дивно, що ви не взяли його. Я намагався, він відмовився». Здається, його взяли на роботу на залізницю. То що обираєш? Ганна обвела кабінет поглядом і глибоко вдихнула. Так, добре, я згодна. На що? перепитав Бенкрофт. На роботу. Звісно, згодна. Тебе б тут не було, якби ти мала бодай якийсь вибір. В останній питаю в ім'я всього доброго і святого. Що ти будеш на обід? Сендвіч з куркою. Бенкрофт знову висунув голову у вікно. «Нова тіна буде сендвіч з куркою. Він повністю повернувся в кабінет і зачинив вікно. Якщо ми вже закінчили, то нагадаю, що зараз майже час обіду, а мені ще сніданок випити. Я не витримаю редакторської наради тверезим. Він знову важко впав у крісло і пожбурив мушкетон у куток. Той перевернувся і вистрілив у нього. Розділ четвертий. Джейсу не варто було допускати в голосі радісних ноток, або він мав принаймні спробувати видати їх за вияв іншої емоції. Він розвернувся і усміхнувся клієнтові, який теж відповів широкою усмішкою. «Пощастило. То ідіот-американець. Проклятіянки завжди так позитивно і оптимістично налаштовані, що для цього типу, мабуть, гарячкове збудження, як налаштування за замовчуванням». Від одного погляду на легковірну мармизу коротуна серце Джейса підстрибувало від радості. Чолов'яга, який увійшов до офісу агенції, жував кебаб. Заради Бога, хто взагалі так ходить? Джейсу довелося стиснути волю в кулак, щоб змовчати, коли лайдак на під'їзді до огляду видтер руки об сидіння в BMW Джейса. Він вліз у серйозні борги, не для того, щоб якийсь ненажерливий свинтус псував його ідеальну автівку, та все одно, з огляду на бонус у тисячу фунтів для того, хто здихається цього звалища, є шанс, що з цим скоро можна буде видихнути. Фіона заборонила користуватися машинами агенції, коли його спіймали, але зараз. Це не на часі. Зазвичай понеділки означали смертельну нудьгу в офісі. У більшості працівників агенції з нерухомості вихідний, бо клієнти оглядають будинки переважно в суботу. Джейса покарали, і він єдиний працював у понеділок. Фіона відігралася, бо, будьмо відверті, він прокозлився. Показував квартиру в Макінтоші, а клієнт приїхав додому і застав Джейса в близькості з його жінкою, якій він і проводив огляд. Фіона сказала, що це непрофесійно. І Джейсу довелося погодитися, але обоє знали, що то не головна причина її злості. Джейсу не слід було заходити до її кімнати після різдвяної вечірки. Усе сталося через суміш жалощів, зручності та безкоштовного алкоголю. Фіона погрожувала звільненням після інциденту з Макміл, а він погрожував розповісти її чоловікові, якщо вона це зробить. Відтоді їхнє спілкування стало токсичним. Йому все це здавалося дуже несправедливим. Спершу думав, що невелика послуга вдячним старшим жінкам його секретна зброя. Зрештою, це допомогло продати пентхаус в Анткосі, а тепер і йому самому нашкодило. Але ця Макміл не лише відмовилася від купівлі. Після неї в Джейси ще огидно поколювало в тій самій зоні. Довелося записатися до лікаря. Крім того, йому потрібна відпустка, але шанси на такий подарунок від Фіони без соковитого штрафу – нульові. Переважна агенція працювала з продажами та орендою. Гроші отримувала з продажів, але тому Фіона і використовувала їх як стимул і лише підвішувала бонуси під носом у своїх підлеглих, ніби морквинку у віслюків, було в них ще кілька комерційних об'єктів. Фіоні жадібність і неймовірна переконливість допомагали їй продати що завгодно, але все одно, більш ніж за рік, ніхто таки не зміг виняти цю будівлю. Єдина перспективна клієнтка за останні шість місяців пішла з огляду бо її образило те, що вона взагалі насмілилася їй таке показати. Це був старий склад. Якби власник не втратив клепки, то пішов би до якогось пабу, впустив би на відповідний столик конверт із кількома тисячами, а тоді чекав, поки поліція не зателефонує і не повідомить із жалем, що весь смотлох викинули, побоюючись загрози підпалу. Бісові жовторотики. Металеві ворота почали поволі підійматися, і Джейс змикитував, що болісне скріпіння Треба перекрити якоюсь невимушеною балачкою. Що можна сказати чоловікові? Ця стать ніколи не була його цільовою аудиторією. Давно ви в Манчестері? Тижнів зодва. А де було раніше? Скреготіння стало гучнішим, тому Джеймс не почув відповіді. Він міг заприсягнутися, що чолов'яга сказав у в'язниці. Може й почулося. Тип зі зростом метр п'ятдесят, а з вигляду надто ніжний, як для того, хто відсидів. Хоча Джейс не дуже на такому знався. Він усміхнувся і кивнув. Янки теж усміхнувся і кивнув у відповідь. Розташування погане. Стан будівлі ще гірший. Але ні те-ні те не становило найбільшої проблеми складу. Точніше, бодай, однієї з чотирьох найбільших проблем. Якщо перелічувати в порядку зростання, четверта проблема – напхом напхані, там старі, запліснявілі меблі, які вселяли жах як виглядом, так і запахом. Люди ними гидували, чого не можна сказати про щурів. І це третя проблема. Джейс просто сподівався, що ці дрібні гівнюки не вилазитимуть під час огляду. Проблема номер два – відсутність сантехніки. Тож проблема номер один здавалася чорним жартом. Найбридкіший із усіх бридких запахів із заблокованої каналізації під будівлею, з якої продавець, попри кілька прозорих натяків, не мав наміру щось робити. Коли двері піднялися, сморід ударив із такою силою, що Джейс аж сахнувся. Перепрошую за духан». Двері тут кілька тижнів не відчиняли. Ой, що погано пахне? У мене низька чутливість до запахів. Серце Джейса стиснулося, але удару не пропустило. Ні, не дуже погано. Просто трішки застоялося. Мінімально провітрити і буде добре. Він потягнувся до вимикача і класнув ним, лампочки поволі заблимали. То ви не відчуваєте запахів? А тож, відповів Янкі. один із чудернацьких побічних ефектів, особливо жорстоких тортур у тюрмі. Ясно, озвався Джейс. Це жарт? Може, річ у особливому почутті гумору. Іноді люди просто дивні. Минулого тижня Джейс їздив на квартиру в Північному кварталі за запитом орендодавця. І з'ясував, що орендар поселив там 14 кроликів, які вільно бігали будівлею. Суперечка почалася з того, що чоловік висловив сумнів. Чи можна їх вважати домашніми тваринами? Треба натиснути. Як можете бачити, приміщення просторе. Його загромаджували купи зламаних меблів які тягнулися ген у пітьму. Непевно, якоїсь миті комусь спало на думку, що безліч зайвих меблів можна переробити й перепродати. Виконання задуму виявилося не менш жахливим за його озвучування. Власник не заперечуватиме, якщо ви забажаєте позбутися всіх меблів. І тільки погляньте, як буде просторо. Ви ніде більше не знайдете стільки місця за такою низькою ціною. Приміщення не типове, чи не так? Ну і так, і ні, протягнув Джейс. Район суцільне звалище. Склади і небезпечні з вигляду гаражі впереміж із покинутими будинками. Вони досі тут стояли тільки тому, що ніхто не бажав їх знести і побудувати натомість щось корисне. Тут є доступ до багатьох місцевих товарів і послуг. І повторюся, ви не знайдете стільки недорогої землі так близько до центру міста. Це неогранений діамант. Ви часто проголошуєте на площі. Джейс видушив смішок. Ха, вже даруйте. Це лише тому, що вона справді велика. А запах? Насправді, не такий страшний. Джейс доклав усіх зусиль, щоб не виблювати. Насправді, дуже страшний. Треба, щоб цей ідіот підписав документи сьогодні ж, перш ніж приведе з собою когось із нормальним нюхом. Джейс відчув дивне звіщання в голові. Він не пригадував ні імені клієнта, ні того, навіщо йому потрібне приміщення. Не пригадував навіть, і запитував про це. Він глянув на анкету в руках, але ці поля не були заповнені. До речі, я... Вибачте, ви не могли б нагадати, як вас звуть. Янків усміхнувся. «Я вам і не казав. Я Моретті». Відповів він, у шкіряному ранці. «Добре. А як ви плануєте використовувати це приміщення?» «Ой, я збираюся рятувати життя хворій дитині». «Ого!» – вигукнув Джейс. «То це щось штибу медичного дослідження?» Моретті посміхнувся. «Ні-ні, це буде магія крові. Суворо заборонена законом». Ручка зависла над анкетою. Джейс витріщився на Моретті. «Ясно». Цей тип, очевидечки, ненормальний. Джейс вирішив надалі добирати слова обережніше. Я не знаю, що ви маєте на увазі. Очевидно, що я не зможу здати вам це приміщення, якщо ви збираєтеся використовувати його для чогось незаконного. Моретті зареготав. Мій вид не підкоряється вашим законам. Мій вид, кажете. Я поважаю ваше американське підданство. Але ж очевидно, що у Британії верховенство британського законодавства. Моретті дістав із рюкзака дві деталі що нагадували сталеві кульки. Ось вони. І ні, я маю на увазі не країни. Бачите, я з когорти безсмертних, які таємно керують вашим сумним Марічкосвітом. Ви для мене значите не більше, ніж для вас значать шури. Ви ж просто намагаєтеся вдавати, що їх тут немає. У голові Джейса зазвищало гучніше. Цей чолов'яга точно ненормальний. У нього на обличчі та сама усмішка, що й у першу мить їхньої зустрічі. Але тоді вона здавалася незбагненною, а тепер хворобливою. Треба звідси вибиратися. Але та частина мозку, яка досі переймалася продажами, знову перехопила контроль над язиком. Гризуни незмінна проблема кожного приміщення скальського типу. Я переконаний, що пастки допоможуть їх позбутися. Яка чудова думка. Тепер Моретті якось аж злостливо посміхався. Я, до речі, якраз приніс одну маленьку пастку з собою. Він невимушено підкинув одну кульку в повітря, і вона зависла метрів за три над землею. «Як… як ви це зробили?» Пробурмотів Джейс. Ви не про це мали б думати?» «Ні?» – Джейс переступив ногами, повертаючись до дверей. «Ні», – відказав Меретті. «Ви мали б подумати ось про що. Чому я не втікаю?» Джейс не озираючись помчав до відчинених дверей. Меретті свиснув. Сріблястий спалах і кулька прошила повітря та зупинилася перед ним. Розгорнулася. Маленька сталева кулька перетворилася на прямокутний лист металу. Три, п'ять, сім прямокутних листів металу. Джейс розвернувся, щоб бігти в іншому напрямку, але Мареті стояв, схрестивши руки на грудях, і посміхався йому. Джейс відчув, як метал охоплює його за п'ястки щиколотки шию. Якась сила підняла його над землею, і він хотів погукати на допомогу, але з рота не вирвалося жодного звуку. Джейс відчув, як робить сальто в повітрі, після чого врізався у урифлену сталеву стіну. Вдихнув, щоб закричати, але метал обгорнувся навколо рота і запечатав його. Джейс витріщив очі. Серце в нього шалено калатало. Його притиснуло до стіни за три метри над землею. Метал скував щі, за зап'ястки, шию та живіт і не давав поворухнутися. Маретті внизу дістав із кишені хустинку і незграбно висякався. Потім дикими очима глянув на Джейса. На обличчі в нього заграла широка посмішка. Він задоволено кивнув. «Добре, добре, вони працюють. Я мав перевірити». Маретті провів рукою по лисому тім'ї, пригладив рештки волосся навколо вух. Отже, не пам'ятаю, як вас звуть, але вам треба дещо про мене знати. Перше. У мене чудовий нюх. Друге. Я дуже не люблю, коли мені брешуть. Джейс хотів заговорити, але це було неможливо. О, і третє. Я розумію. Меретті пограв пальцями в повітрі. Мах. А ще трішки... Він покрутив пальцем біля скроні. Божевільний. Але після тортур така не рідкість. Уявляєте, які тортури здатна вигадати з грайка безсмертних? Коли хоче тебе покарати, але не може вбити. Знаєте, коли я кажу, що ми безсмертні, Моритті замахав рукою і перебив сам себе. Ось забудьте, тільки погляньте на мене патякою, патякою. Не можна забувати про свою мету. Я тут, щоб урятувати життя дитині. Він ляснув себе по грудях. Бачите, я не такий вже й поганець. Мені подобається допомагати нужденним. Хочу, щоб ви знали ця ваша незручність служить вищій меті. Моритті глянув на годинник, і якщо вже бути відвертими до кінця. «То час закруглятися. У вас десять секунд, щоб спробувати вирватися, а якщо не вийде, я вас уб'ю». Він глянув Джейсу в очі. «Не лякайтеся так. Ми всі рано чи пізно помремо. Тобто я не помру, але ви всі так». Джейса прошила паніка, і він спробував поворушити руками. «Ну ж бо», – підбадьорював Муретті. «Таке відчуття, ніби ви взагалі не стараєтеся. Може краще працюєте, коли є глядачі?» Моретті вирухнув рукою, і Джейс почув, як у звалищі меблів щось запищало. Щось піднялося у повітрі і підлетіло до нього. Коли він що то таке, замружився, намагаючись прикласти недоступну йому силу. Замить розплющив очі. У повітрі за кілька сантиметрів від його обличчя можна роздивитися, якщо примружити одне око. Висів великий пацюк. Він бачив дикий жах в очах створіння, яке намагалося виборситися з невидимої пастки. Джейс міг лише поспівчувати. Він уже не бачив моретті, але знову почув його голос. «Отже, десять!» Джейс щосили намагався поворухнути кінцівками, щоб ослабити те, що їх стискало. Але не вдалося. Метал, ніби живий, опирався його спробам. Поки він намагався бурсатися, спокійний і знуджений голос і далі рахував. «Три, два, один, нуль. Ти мертвий!» Джеймс очманіло дивився, як щура віднесло від нього. Тварина з моторошним вереском ударилася у протилежну стіну складу. Моретті свиснув. «Перш ніж Джейс щось зрозумів, Метал, який його так міцно тримав, зник. Джейс незграбно впав на долівку. Підвів погляд і побачив, що Мереті витягує руку долоною догори. Листи металу цієї ж миті перекинулися на неймовірно дрібну кульку і тепер висіли над його долоною. Джейс почав підводитися. Розслабтеся. Мереті підійшов до нього. Мені просто потрібно було перевірити, чи не брехала реклама і чи працюють ці пута як слід. Не переймайтеся, вбивати я вас не збираюся. Ви не такі важливі для мене, щоб вас убивати. О, іще. Гарна новина. Мореті самими губами прошепотів якесь слово, змахнув рукою, і повітря сповнилося пахощами лілій. Мозок Джейса вже, напевно, не був здатний обробити все, що з ним відбувалося. Мореті дістав щось із внутрішньої кишені куртки. Перед очима в Джейса повисла золота монета на ланцюжку. Розслабся, друже, все майже закінчилося. Просто дивися на блискучу монетку. Мореті крутнув зап'ястком, і монета почала обертатися з неймовірною швидкістю. Усе добре, а тепер ти забудеш усі події останніх двох годин. Коли повернешся до офісу, видалиш згадки про цю ділянку зі своїх файлів. Якщо хтось питатиме, вона вже зайнята. Дайну ключі. Джейс Слухняно їх віддав. Хороший хлопчик, похвалив Мареттів. Ой, останнє. Наступні два тижні, щоразу, коли говоритимеш про площу, зна хоч привід, щоб вийти, відшукати якийсь закапелок, і вдарити самого себе по яйцях. Сильно. Зрозуміло? Джейс із усмішкою кивнув. Зрозуміло. Маритті поплескав його по голові. Зупинив монетку і поклав її назад до кишені. А зараз тобі час бігти. В мене доз тобі сасправ. Джейс підвівся і вийшов на сонце. Радісно помахав через плече на прощання. Маритті розвернувся і забрязкав в'язкою ключів. Задоволено, глибоко вдихнув. Подумати тільки. І люди ще називають британців недружелюбними.